Гермес, номер чотирнадцятий, 19 травня 1913 року, неділя, вечір. Доброго вечора, вельмишановна панночко Розалія. Для мене це була велика несподіванка довідатися, що ви та ваша сестра Мариля є в Огінські. Хто я? Нехай це наразі лишиться у таємниці». Для вас я містер Ікс. Для вас я просто Гермес. Номер 15. 19 травня 1913 року, неділя, вечір. Ні-ні, шановна панночко, я не розчарований, аж ніяк. Огінський це дуже давній і поважний рід. Маю за честь Спілкуватися з його чарівними представницями. Ваш Гермес. Номер 16. 25 травня 1913 року. Субота вечір. Вельми шановна панночко Рузю, ви сьогодні дуже чарівні. Направду. Вам дуже пасує зелений колір. Він підкреслює ваші мегдалеві очі. Прошу вашого дозволу на один танок. Ваш Гермес. Номер 17. 26 травня 1913 року. Неділя. Вечір. Гермес поки що не може розкрити своєї таємниці. Він самотній мандрівник. Мандрівник цього стражденного світу любитель прекрасного і поціновувач зелених очей панянки Рузі. Номер 18. 1 червня 1913 року. Субота. Вечір. Сьогодні вночі, панночко Рузі мені наснився плюскіт морської хвильки у штиль. Це був ваш голос прийміть від мене в подарунок цю ніжну квітку. Ваш гермес. Номер 19. 2 червня 1913 року, неділя, вечір. Наближаються літні вокації. Скоро ми вже не зможемо зустрічатися на молодіжних забавах, які припиняються до осені. Напишіть мені, як ми тепер зможемо з вами спілкуватися. Ці паризькі парфуми, які я вам надсилаю у подарунок, вони зрівнянна. Не можуть перевершити ваш природний запах, але нехай вони потішать вашу дівочу душу. Ваш гермес. Листи Номер 20. 10 червня 1913 року. Шановна панянка Огінська. Так, я є Стефан Живуський. Так, я є представник осоружного роду живуських, цих п'яниць, гультяїв, марнотратників і картярів. Так, так, люба панночко, і немає на то ради. А приховував я своє прізвище, бо направду маю щирі почуття до молодої особи, душа якої не осквернена людськими пересудами, плітками і забобонами. Бо я, дурень, вірив, що моя стражденна душа, вічна мандрівниця в цьому подібному та буремному океані життя, може знайти тиху гавань біля іншої душі, чистої, і затьмареною міщанством чи пихою. Але я помилявся. Я жорстоко помилявся. У цьому брудному світі немає місця чистим почуттям. Я Стефан Живузький. Ним і залишуся до кінця віку. І ніхто не силує вас продовжувати зі мною безневинні та щирі стосунки, які зав'язалися поміж нами. Як зненацька з'явився я у вашому житті, так і зникну з нього, раптово і безслідно. Можете бути певні, адже попри всі гріхи осоружний рід живуських завжди відзначався шляхетністю. Справжньою шляхетністю, а не манірною псевдошляхетністю інших добре відомих вам родів. Тепер, люба панночко, ви мене більше ніколи не побачите. Наші долі ніколи не перетнуться. Щиро ваш граф Стефан Живузький. Номер двадцять перший. 15 червня 1913 року Шановна панночко Розалія